în cer și pe pământ, el și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță cu multă bucurie programul L081 din ciclul de lecțiuni în legătură cu studiul asupra Noului Testament. Ne aflăm astăzi cu studiul nostru în versetul 21 al capitolului 6 de la Evanghelia după Luca, din care am avut cu ocazia lecției trecute câteva cugetări. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, vom aduce următoarele cugetări care le avem pe margine versetului 21, respectiv partea a doua al versetului, care spune, ferice de voi care plângeți acum pentru că voi veți râde. Înainte de aceasta, dați-mi voie însă, ca pentru următoarele câteva lecțiuni pe care le vom petrece împreună, să citesc câteva cugetări dintr-o carte foarte interesantă, numită, din cuvintele lui Ion Plugarul. Cei mai mulți dintre ascultători probabil cunosc deja, iar pentru cei care nu cunosc, le voi face cunoscut acum, că această carte este o culegere de maxime și cugetări foarte adânci, foarte înțelepte, scrise de Spurgeon, cel mai mare evanghelist, unul dintre cei mai mari ai secolului trecut, așternut într-un limbaj accesibil tuturor. Astăzi vom citi câteva sfaturi pentru cine vrea să înainteze. Spune că muncă din răsputeri. Iată marea taină a izbânzii. via nu poate să aducă decât zdrențe și sărăcie. Sudoarea frunții este singura materie din care se poate face aur. Cine nu va asuda, nu va avea. Cine vrea să aibă cuibul ciorii, trebuie să se suie pe copac. În ziua de astăzi, fiecare trebuie să-și clădească binele casei sale. Mânecile suflecate îți aduc cea mai bună îmbrăcăminte și cui nu este rușine să poarte șorți, Va fi curând în stare să se lipsească de el. Hernicia este mama norocului, așa zice Bietul Nae, iar trândăvia este perna diavolului, zice Ion Plugarul. Credeți în propășirea care se face pas cu pas și nu nădăjduiți să ajungeți bogați dintr-o săritură. Lăcomia de a tot strânge, numărește averea, lăcomia strică omenia și încetul cu încetul se face oțetul. Încet și sigur, e mai bine decât iute și ușuratic. Câștigul zilnic pe care îl aduce stăruința îmbogățește pe un om mai degrabă decât câștigurile neașteptate ale speculațiilor. Peștii mici sunt dulci. Cât de puțin tot e bun la ceva, a zis scroafa înghițind un țânțar. În fiecare zi câte un fir faci un scul pe an. Cărămidă peste cărămidă faci o casă. Ar trebui ca înainte de a merge, să te târăști, întâi să mergi, apoi să alergi și întâi să alergi și după aceea să călărești în fuga mare. Cu cât te grăbești mai mult să ajungi bogat, cu atât mai târziu ajungi la țintă. Graba se împiedică de înseși călcâiele ei. Cine se suie în pripă, cade pe neașteptate. Desigur, îndemnurile acestea se aplică în mare parte, sunt intenționate pentru cei care vor să facă bogății pământești. Dar am să vă spun ceva, chiar și în probleme spirituale lucrurile stau exact la fel. Mulți dintre noi ar vrea să fie Marele Pavel, ar vrea să fie poate Marele Billy Grimm din zilele de astăzi, foarte puțini însă sunt care vor să fie Lazar săracul, din pilda Lazar și bogatul. Negreșit, Pavel este un om mare înaintea lui Dumnezeu, dar așteptați să ajungem în cer. Și vom vedea că foarte mare a fost și zăr săracul. Dacă ne-am pune toate silințele în a ne mulțumi mai întâi cu starea în care ne-a așezat Dumnezeu și apoi să ne punem toate silințele să fim ceea ce ne-a chemat El să fim în locul în care ne-a așezat, vom fi negreșit foarte mari, nu înaintea oamenilor. Și pentru cine este mare înaintea oamenilor este un pericol foarte mare. Toți cei care fac slujbe publice sunt pândiți de un pericol nespus de mare. Cu cât ești mai sus cu atât prăpastea e mai adâncă. Și cu cât slujba pe care o ai este mai expusă publicului, cu atât mai multă prelucrare a ta trebuie să se facă. Citiți numai despre încercările prin care a trebuit să treacă Apostolul Pavel în epistola către Corinteni și veți vedea cu ce preț a putut el să fie mare înaintea oamenilor, cât de multă lucrare a trebuit să facă Dumnezeu asupra lui ca să reziste la presiunea pe care o suporta din pricina expunerii sale atât de mult publicului. Deci învățătura de aici este să ne străduim, să mulțumim Domnului pentru locul în care suntem și să ne facem datoria așa cum ne cheamă El acolo, pentru că a fi mare înaintea Lui Dumnezeu este tot ceea ce contează. N-are nicio importanță, renumere și reputația pe care o avem înaintea oamenilor din punct de vedere al poziției noastre. Desigur, trebuie să ne câștigăm o reputație bună ca rezultat al vieții noastre, al felului nostru de trai duhovnicesc. Înaintea Domnului este lucru mare să-ți faci datoria la locul unde te-a așezat. Am amintit despre pilda Lazar și bogatul. Nu uitați că bogatul a fost atât de neînsemnat în ochii lui Dumnezeu, încât nici n-a meritat să-i se dea numele. Pe când săracului i s-a dat numele, i s-a spus. Cei care sunt destoinici în lucrarea în care i-a așezat Dumnezeu, în poziția unde i-a așezat Dumnezeu, chiar dacă de oameni sunt nebăgați în seamă, Așa cum era și săracul Lazar că nimeni nu se gândea la el, nici măcar ca la un câine să-i dea fără de pâine care cădeau sub masă, dar toți aceștia care rămân credincioși în poziția în locul unde a așezat Dumnezeu, se bucură de o mare cinste înaintea Domnului și Domnul i-a dat un nume, i-a spus numele, care a rămas în carte și rămâne pentru toți vecii. Pe când cei care, detalia bogatului, care erau mari înaintea oamenilor, n-au atâta importanță înaintea lui Dumnezeu, nici măcar numele nu li s-a dat. Să fim deci răbdători și perseverenți în locul unde ne-a așezat Dumnezeu, căci la urmă El ne va binecuvânta și ne va răsplăti toate străduințele, toate strădaniile noastre. Ajută-ne, te rugăm, Doamne Tată Ceresc, în numele Domnului Sus, ca și din mesajul cu care ne vom împărtăși astăzi din cuvântul Tău, ca și cu ocazia acestui mesaj să învățăm mai bine, să fim credincioși în cele mici, Căci, potrivit cuvântului tău, ai făgăduit că cel căreia este credincios în lucruri mici, îi vei încredința pe cele mari. Amin. Aceasta e chemarea noastră, iubiți ascultători, să împărțim iubire și har fără plată, așa cum ne-a dat-o și nouă Domnul. Nici pe pământ nu se fac două plăți pentru o singură muncă, nici nu se dau două pedepse pentru o călcarea de lege. La fel și cu lucrurile spirituale. Nu se dau două plăți. Cine și-a luat răsplata aici pe pământ, nu mai capătă în cer. Și care dintre noi este atât de neînțelept să prefere să ia mai bine o plată trecătoare aici pe pământ, în schimbul uneia care va rămâne, care are o valoare veșnică. De aceea, îndemnul Domnului este, fără plată ați primit, fără plată să dați. Domnul spune despre farisei care și-au primit aici slava de la oameni, adevărat, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ei nu mai au altă răsplată. Cine renunță la cele trecătoare, va avea pe cele veșnice. Domnul să ne ajute la aceasta. Iubiți ascultători, suntem în versetul 21 de la Luca de la capitolul 6, din care citim partea a doua a versetului și anume: Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde! Timpul de acum al plânsului este scurt, față de veșnicia veselă și plină de surprize plăcute, pregătite de Domnul Isus pentru urmașii săi. Dacă plânsul n-ar fi de folos, nu l-ar fi îngăduit Dumnezeu în viața noastră. Dar el este tot atât de necesar pentru noi ca și ploaia pentru pământ, căci cine seamănă cu lacrimi va secera cu cântep de veselie, scrie la Psalmul 126, versetele 5 și 6. Domnul Isus, prin fericirea amintită mai sus, nu vrea să încurajeze pe cei plângăreți sau supărăcioși. Acest verset nu este un îndemn pentru bolnavi de nervi care plâng ușor. Nu este un îndemn nici pentru aceia care obișnuie să facă pe alții să plângă, numai ca să-și mărească ei avantajele lor. Căci versetul acesta nu zice, ferice de cei ce fac pe alții se plângă, ci zice ferice de cei ce plâng. Deci nu este fericire să asuprești pe alții și să-i necăjești ca să-ți mărești tu bogățiile tale sau poziția ta, ci este fericire pentru cei care fiind asupriți pe nedrept și care trudesc din greu în cele pământești ca să-și pregătească cele cerești, plâng. Într-adevăr, versetul acesta se adresează oamenilor normali ca să le arate cum să se bucure de o viață fericită. În primul rând este vorba despre cei care își plâng păcatele și înfrângerile, dorind o viață de biruință și de roadă. Aceștia vor fi mângâiați printr-o stare de izbândă asupra lor și a împrejurărilor pe care le-o dă Domnul Sus prin credință. Cine își plânge acum nedesăvârșirea, va ajunge la desăvârșire. Bucurându-se în vecii vecilor, pentru că Domnul este de partea acestor oameni. Decitit Psalmul 34, versetul 18. Ferice de cei întristați din cauza imperfecțiunilor lor, căci ei vor fi mângâiați de plinătatea lui Dumnezeu, așa spune un vestitor al Evangheliei. În al doilea rând, este vorba despre credincioși și întristați din partea lumii care îi prigonește. Ei se vor veseli în curând, la venirea Domnului Isus, când El le va șterge orice lacrimă de pe obraz, așa cum scrie la Apocalipsa 21, cu Dar să reținem, nu spune că e ferice de lumea care îi prigonește, ci ferice numai de cei prigoniți. Cei care prigonesc, aceștia trebuie să se aștepte la o mare pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Versetul următor, fericirea următoare despre care vorbește Domnul Isus în versetul 22 de la Luca, 6, spune astfel. Ferice de voi când oamenii vă vor ură, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ și vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina fiului omului. Ura, gelozia, crevetirea, uciderea și tot cortegiul de păcate... Au intrat în omenire pe poarta neascultării de Dumnezeu, deschisă de primul om, strămoșul nostru, Adam. De atunci încoace, oamenii se invidiază, se clevetesc, se urăsc și se ucid unii pe alții. Pricinile pot fi multe, însă toate au același izvor: egoismul. O singură abatere este de la această regulă, și anume, cei urâți și prigoniți din pricina adevărului, adică din pricina Fiului Omului, Iisus Hristos. Ei sunt urâți, dar nu urăsc. Sunt prigoniți, dar nu prigonesc. Ei sunt uciși, dar nu ucid. Pentru că ei nu urmăresc nimic în lume, decât înălțarea scumpului lor mântuitor și a adevărului cuvântului său. Faptul că ești urât și prigonit în lume... Nu este de ajuns ca să fi pus în rândurile sfinților, ci se pune întrebarea. Pentru ce ești urât? Oamenii din diferite partide politice sau religioase se urăsc și se ucid unii pe alții? Istoria ne arată din belșug acest lucru. Însă Dumnezeu nu are niciun amestec aici. Dacă însă cineva este urât și prigonit pentru numele Domnului Isus Hristos și numai pentru el, atunci intervine Dumnezeu. Ferice de tine, fratele meu, dacă ești urât și pregonit pentru Hristos, pentru că trăiești o viață ca a Lui, pentru cuvântul Său, lucrul acesta îți aduce binecuvântări nebănuite și o cunună nevestejită de slavă la sfârșitul veacului. A fi urât de oameni nu este un lucru de dorit, nu-i place firii vechi, dar este necesar pentru biruința adevărului lui Dumnezeu în noi, și prin noi și săi. Cine își poartă cu răbdare crucea împreună cu Hristos, va moșteni și slava împreună cu el. Creștinii adevărați sunt ca un gunoi în ochii lumii, de aceea pe orice cale i-a umblă să-i stârpească. Dacă nu-i poate stârpi, îi îmbracă în hainele cele mai murdare ale bagiocurii și ale minciunii, cum zice un proverb indian. Focul înnegrește ce nu poate distruge. Ura este un foc al deavolului aprins pe pământul păcatului. Și ceea ce este mai dureros e că unii care se dau drept creștini le apădă numele altor creștini care nu sunt din partida lor. Mare rușine! Ferice de voi, spune Domnul, când oamenii vă vor râ, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ și vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina fiului omului. A suferi pentru adevăr, pentru Domnul Iisus Hristos, este o fericire. O mare și rară fericire între fericirii. Nu există ucenic adevărat al lui Hristos care să nu-și atragă ura lumii, mai ales a lumii religioase. Nu există ura lumii fără o răsplătire cerească bogată. Nu există răsplătire cerească fără o statornicie tare, Până la capăt, așa cum vorbeam și în deschidere, din cuvintele lui Ion Plugaru, dacă rămânem statornici și dacă stăruim în cele în care ne-a așezat Dumnezeu, la urmă de tot ne vom bucura de o răsplătire mare, minunată, veșnică, necuprinsă de mintea noastră limitată. În versetul 23, versetul următor din Luca, de la capitolul 6, Domnului se spune. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer, cât și tot așa făceau părinții lor cu prorocii. Bucuria este semnul văzut al celui izbăvit din robia păcatului și a morții. Unde nu este teama morții, este adevărata bucurie necurmată, pentru că este o siguranță de plină. Cel care de bună voie s-a dat morții pentru Domnul Isus nu se mai teme, și nu se mai teme de ură, nu mai teme prigoana și moartea care vine din partea lumii, ci el se bucură mult că toate acestea îl arată ca pe un adevărat urmaș al lui Hristos, că a fost învrednicit, să-i semene, în totul mântuitorului său, care și el a fost urât de lume și mai ales de lumea religioasă. Bucuria în prigoană și în moarte nu o poate avea decât cel care cu adevărat s-a lepădat de sine și s-a contopit prin credință cu Mântuitorul Isus Hristos. Hristos este viața și răsplata lui, de aceea nu se tulbură și nici nu se îngrijorează în vremuri de încercare. Creștin adevărat este numai cel care rămâne statornic alipit de Domnul Isus, când vine încercarea credinței. El nu s-a predat lui Hristos numai pentru zile cu soare, ci și pentru zile cu nor și cu furtună. Creștin adevărat este numai cel care de jur împrejur este creștin care tot timpul în și în afară poartă chipul lui Hristos, felul lui Hristos de a fi. Creștin adevărat este numai cel care nu și uită nicio clipă rostul lui pe pământ, că el este un străin și călător și că în mersul lui spre veșnicie trebuie să înalțe pe Hristos mântuitorul său în fața oricui și în orice vreme. Și desigur Rezultatul va fi că, la fel ca și mântuitorul lui, va fi urât de preoții cei mai de seamă, de farisei, de cărturari, cel mai mult de ura lumii religioase. Un credincios bătrân a fost întrebat de cineva dacă este creștin. El a răspuns după o scurtă gândire. Parțial, da, sunt. Răspunsul a fost dat așa pentru că n-a rămas statornic în Hristos atunci când a venit încercarea credinței. Dar tu, dragul meu... Ce fel de răspuns ai da dacă ai fi întrebat ca bătrânul de mai sus? Pentru mulți, creștinismul se mărginește numai la unele domenii ale vieții și nu de jur împrejur și nu tot timpul. Cred anumite părți ale Bibliei merg ocazional la biserică sau adunare pentru că așa se cuvine, zic ei, și au câte ceva din morala creștină, dar nu se vede în ei focul lui Hristos. Aceștia la cea mai mică adiere a vântului încercării dau înapoi. Cine arde în focul lui Hristos, păi se vede. El nu se mai teme de oameni și nu se rușinează în mărturisirea sa. Bine a zis un înțelept pe nume Emerson, ceea ce ești tu însuți vorbește atât de tare încât nu mai pot auzi ceea ce spui. Nu numai ceea ce spui tu cu gura din când în când despre Hristos, ci ceea ce arăți în trăirea ta de fiecare clipă, aceea ești. Dacă nu ți-a atras ura din pricina felului curat și sfânt de viață ca al Domnului Isus, atunci puneți semnul de întrebare. Bucuria împregoană în și o viață duhovnicească în adâncul ființei tale, acestea sunt semne puternice ale creștinismului tău. În versetul următor, versetul 24, Domnul Isus se ocupă și de cei bogați. Să citim versetul de la Luca 6:24. Dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Mângâierea nu poate veni în viața omului decât dintr-o singură parte, și anume, ori de jos de la oameni și de la lucrurile pământului trecător, ori de sus de la Dumnezeu și de la lucrurile cerești netrecătoare. Cine își caută mângâierea și sprijinul în lucrurile pământești, are și inima de ele, se lipsește singur și obligatoriu de mângâierea și sprijinul lui Dumnezeu. Cine vrea să-i meargă bine aici, pe pământul păcatului, se lipsește de binele veșnic din împărăția viitoare a lui Dumnezeu. Nu poți alerga dintr-o dată în două direcții opuse pentru aflarea bucuriei și a fericirii. Nu poți fi și cu lumea și cu Dumnezeu, în timp ce lumea și Dumnezeu sunt într-un antagonism feroce. Aceasta este o lege de netrecut. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar. Prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Aceasta este scris în epistola lui Iacov. Deci, dacă ți-ai căutat prietenie în lume, ești vrăjmaș cu Dumnezeu. Și invers, dacă ți-ai căutat prietenia lui Dumnezeu, ești vrăjmaș cu lumea. Nu poți să fii prieten dintr-o dată cu amândoi. Aceia care își alipesc inima de bunurile trecătoare, de bogățiile acestei lumi, nu mai pot primi în ei fericirea pe care o dă credința în bunurile viitoare, în comorile cerești. Inima este un vas în care nu pot încăpea deodată două feluri de valori, materiale și duhovnicești. Nu pot încăpea în ea țeluri pământești și țeluri cerești care sunt vrăjmașe de neîmpăcat. Bogații în cele pământești, Accentuăm, cei care sunt robiți de bogățiile lor, aceia sunt cei mai săraci dintre săracii în cele duhovnicești. Ei nu cunosc fericirea, ci numai vaiul. Ei sunt plini sau umpluți, dar nu sătui, pentru că bogățiile pământești nu dau fericirea. Vreau să fac aici o remarcă. Mi s-a întâmplat de cele mai multe ori. Ca vorbind despre pericolul bogăților pământești, să mi se pună imediat în față Avram și Iov. Este adevărat. Avram și Iov au fost doi oameni foarte bogați. Dar vă rog să rețineți un aspect. Cu ocazia lui Avram, Eliezer, care s-a dus să-i caute o soție fiului său Isaac, face o mărturisire în Padana Arama în felul următor. Dumnezeu l-a umplut peste pânul meu de bogății. Observați, nu Avram a umblat toată ziua după bogății, el n-a muncit și zi și noapte ca să-și să să-și să agonisească bogății pământești, ci Dumnezeu îl umpluse cu bogății. Aceasta e o situație cu totul diferită. Să luăm cazul lui Iov, despre Iov însuși satana, când a stat de vorbă cu Dumnezeu în cer, când a fost la consfătuire acolo, a spus, păi da, Doamne, sigur că da. nu l-ai cuvântat tu, că turmele lui a țara și așa mai departe. Deci în cazul lui Iov a fost o binecuvântare a lui Dumnezeu. Ei bine, aceasta este o situație cu totul deosebită de situația celor din zilele noastre de astăzi, care se lipsesc și de adunare, se lipsesc de părtă și frățești, se lipsesc de stat în rugăciune și înaintea cuvântului Lui Dumnezeu și aleargă ziua și noaptea neobosit și nesăturați după agonisirea de bunul din acestea, care într-o bună zi îi vor fi luate. Spune Domnul Iisus în pilda sa, nebunule, în noaptea aceasta ți se va lua sufletul și toate aceste bogății, cui le vei lăsa? Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu nu zice nebunule lui Avram și nici lui Iov, ci din potrivă a făcut din ei oamenii cei mai mari oameni ai credinței. Avram a fost tatăl tuturor credincioșilor. Păi bine, dar el era foarte bogat. Cum se poate? De ce lui ăsta îi zice nebun și lui Avram nu zice? Deosebire este foarte mare. Lui Avram bogățiile au fost date de Dumnezeu cu un scop. Iar în cazul acestuia, acesta zice că a spus sufletului său, suflete, ai ce să mănânci, ai ce să bei, bea, mănâncă și veselește-te. Unul ca acesta, care își caută fericirea și bucuria în lucrurile pământești și alergă după ele ziua și noaptea, Făcându-și la planul și la socotel cum să-și mărească avuțirile după cum ăsta își făcea planul și socotel să-și mărească grânarele, acestuia zice Dumnezeu, nebunule! E bine să luăm aminte când ne folosim de exemplele din Scriptură. Am cunoscut un credincios care pe lângă serviciul lui de opt ore, cum îl are fiecare om, își mai luase un alt serviciu, anume, în restul timpului de 16 ore, era un fel de mecanic de întreținere la un bloc, avea cu el un aparat prin care era chemat în oricare timp de urgență. Omul acesta, în mod practic, nu avea noapte, Singurul lui timp, cel mai bun timp când dormea, era unde credeți? La biserică. Dar și atunci, când și când, îl auzeai în timpul bisericii, cum îi suna aparatul, trebuia să iasă imediat afară și să plece la locul de urgență. Vă las pe dumneavoastră să găsiți numele unui astfel de om. Zice Domnul Iisus, deci, vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Bogățiile sunt piedicile virtuții, spunea un poet englez, adică sunt piedici în calea bogățiilor duhovnicești, căci aproape fiecare bogat în cele pământești este ori el un om nedrept, ori moștenitor al omului nedrept. Foarte puțini sunt cei care se îmbogățesc prin muncă cinstită. Am arătat că sunt excepții pe care Dumnezeu le face, de aceea nu trebuie neapărat să mergem cu gândul când întâlnim un credincios bogat că acesta este un om nedrept, nu, să așteptăm pentru că Dumnezeu are socotelile lui cu fiecare și vom vedea din felul cum folosește bogăția, dacă inima este lipită de bogăție sau dacă nu este lipită de bogăție. Urmașul adevărat al Domnului Hristos, chiar dacă are bunuri pământești, nu-și leagă inima de ele. Nu se consideră stăpânul, ci numai administratorul lor. Ele aparțin lui Dumnezeu, iar el, ca administrator, le împarte acolo unde este nevoie, săracilor sau lucrării Evangheliei. Nu poți deveni bogat în cele duhovnicești decât dezlipindu-te în inima ta și în fapta ta de cele pământești. Numai când ești eliberat de toate ale pământului, poți moșteni cele ale cerului. Nu-ți lega inima de ceea ce ți se dă numai pentru o vreme. Ceea ce pleacă repede de la noi nu este bogăție. Singura cale pentru a ajunge să avem mărgăritarul de mare preț este să îndepărtăm toate celelalte mărgăritare pe care le avem. Hristos este mărgăritarul de mare preț. Iov, spune în cartea lui la capitolul 22, Versetele 24-26. Aruncă dar aurul în țărână, aruncă aurul din ofir în prundul Și atunci cel la tot puternic va fi aurul tău, argintul tău, bogăția ta. Atunci ce la tot puternic va fi desfătarea ta. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L081. Mulțumim lui Dumnezeu! Pentru o nouă ocazie pe care ne-a dat-o, să învățăm calea adevăratei fericiri pe pământ. Calea adevăratei fericiri pe pământ este deslipirea de tot ceea ce este trecător și alipirea cu toată sârguința și toată forța inimii noastre de cele veșnice. Cele care ne leagă inima ne dau și starea inimii. Ne le-am legat de cele trecătoare? Bucuria noastră va fi trecătoare. Ne-am legat inima de cele veșnice? Bucuria noastră va fi veșnică Facă Domnul să învățăm să ne regăm Inima de El și atunci Bucuria noastră va fi fără de sfârșit Amin A învățat și mi-a dat Putere prin al Sfânt Cuvânt Să pot oricât Și orice mi-ar cere Cât voi fi Pe pământ Dar printr-o Viață de Vreau să îi mulțumesc Și prin cuvântul-i tot ce-mi va spune Vreau să-l împlinesc O, Domnul meu O, Domnul meu Eu sunt ală tău ce mulțumesc